פרק קל"ד שיר המעלות הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות. שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. יברכך אדוני מציון עושה שמים וארץ.